بسم الله الرحمن الرحیم قاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبد حزریا إذ ربه نداء خفیا قال رب اني نادى لظني واشتعل الراس كيف لم اكن مذعايت رب شقیا وان يكن من مواليد من ورائي وكانت امراتي عاقرا قديم من الذين كولیا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعل رب رضیا يا زكريا اننا نبشرك بغلام من اسمه يحيى لم نجله من قبل سمیا سوره مریم او نزول کے سلور صلو اختم دے کال لبیست دا, دا حضرت صورت تے اس مقصد دے نفذ شرک فی تصرف بے احوال سالحین دا سورتونا بیان کری دی اپا دے حالات تا نیکان و بیانیں سورت کاف کی حالات تا نیکان بیان کر دیل پارا چی عالم الغیب ندی دارگی دیر صورت کے حالات تا د دا چون شو نیکانو بیانین تا متصرف ندی ذکر اول مشک شرف العلم کئی چی زمان الہ پا ما پوہ دے نبیہ مالک دا نفی نقصان گرنی نبیہ و تا چگی کی جرا مدد شک دارگی پا صورت کاف کے نفی شرف العلم و شرف ندی صورت کې نوی شریف تصرف کوي چې ټوله عجز دي واغدار ومت شریف ني دي نو لري تاسو رحمت کوي او صورت دوي سه دي او ولې سې کې دا انبياء له مسلمان عجز ذکر کوي څو ګور عجز دي په سر چلکه حضرت زكريا يحيى او عيسى او دارگی حضرت ابراہیم اسماعیل اموسیٰ و حارون عیدی سے کرکی چونکو نے طول انبیاء اللہ تا عجز دی نو چا عجز دی نو تاسولے اغیر متصارف گنی عدیم ایسے کے اجزو الملائکہ فرشتے و ایمان تنظر اللہ بعمر گرد چیز اقرائی مون قد قدم نہیں شکی خورے مون پا قد اتیار نشورات او آخر کے زواجر. ملکین دو اصول اربعہ اولادا یاد کاب میرہ بانی در اب چکڑی واب اقفال بندتا کہی علیہ السلام اقصوہ کلا چی عجزی اکرا در اللہ تا عجزی رو رو مطبع در شرط عجزی در دعا کے شرط اقفال دے چسرے دل ہوئے نقلاز چی قالا وید کری علیہ السلام اللہ زته هم کمزور شو لکه اډوګي وان سوسو سره کی بډا نو اډوكي سوسي او ګرې سرځما سپين انم ز په ولنستا الله نومه شقيان نومه ازيره نه چرسو زمانه دي چا غيبا زما ډيوټي زمما کار نكي اغه زما شندا نو بخي مراد خپل طرف نماوين چه واقلی ایمانا او اقلی دی عقوب آلاونا کم کم کم تا دی پلاک پنی کم میراس پاتے شوئے دیم زمان پاتے دی عقوب آلاونا دا غیر کم میراس تی دیم پاتے شوئے دی پا رضا اولادوارم او گردے اللہ دلارا پسند رضیین پسند دکی نو ذکریا منگورکو نو امین ای ذکریا زیر درکو پالک ذرائج چنم بے انره کړه د موندل په خوښ دي نام نه دا نوم مونږ چالان نه مقرره یا چا یې خېریه یا مونږه واه نه د کړي چې هغه ولونکې دي مونږ په خوښه دا نوم چالان دی ښه قال او الله څنګه او قدم میرا شنده قال او يلا خبرم داران کیدا ایوه فرشتہ خبرم داران کیدا وی زی دا سٹار اپ چې دا, دا په ما باندې آسان د ګډا د بودع ګډا نه بچي پیدا کول الله اوه ماته آسان دي اته کې پیدا کړم په خو انويس شه تم پیدا کړې پیدا وکم ویل تعالی السلام الله اوږده مرونه ښه وی الله نه خسته دا, دا بن کې دریش پہ خلق سره برابر سمان تا د یو بودریږي اشاره بدای تستا نای پيراشر نوٹ پن کونتا د ځای د محراب د عبادت نشاره او کړه تا واي په مان اشاره اشاره کوجه ذکر کوي الله یادې پاک کوي الله ساره ما ذکر نو مون اهه اره اونیو کتاب پو مضبوطیق تا تا وحی شیح ادا اطلاق اونیسا اور کرو موندتا پو آب پوڑی کوالی وحنانا امی ربانو دو پاک من پوکی می ربانیا چولیوا ام من پوکی پاکیا او دے پردگار او نیک بکارو پو مور اپلار فرمان نفع دی جنس کئی کرا مبالغه را ری ده د زیاده نو حس نافرمان اپا حالتونه که ما تا محتاج سلامتی اگر پتبان کله کلچه پیدا کرده شو اکل چمری اکلچه پورده شو جن ده دره حالتونه دی پا دره و اولو حالتونه که متصارفنه ده محتاج ده ذکریان متصارفنه زان لیزیه نشه پیدا کرده ادائیوه بابا ده دویزی مدار ده و سورت مریم دې بدبختانه ده لسته یم بیا و یم زینه شو پیدا коре دایا کا قران کې حالت مریم کله چې شوا د فلال زایم کتا نوینو دینا پردا وینیو پردا غوسره ګو نو لګمون دې تفریشته نجور شو دتا بنده برابر نوی مریم پنافانم پا میرابان با شاتانا اگر چه تا پریدگار تا برتش سوکی زغسر کن قالا اوی جبریل زالال علی گرهیم استاذ استاذ ربیم دیر علی گرهیم درکم تعالی حلق پاک درکم یعنی پوکم ما تعالی اطلاع چه تی پوکنو حلق پاکم جزا اللہ پا دیر علی گرهیم دانا چه زمان اختیار کری وي مريم څنګه بشي مړاله आले ان له دایشه ما سره بندا اني مته کنځای بغيان کنځای زناکارا قال وي فرشتي خبرم دان گی دا یقینا پاګا ته وير دې راځتا دا بچو کول ما باندې آسان او به ګرځو د نهه مخلوقات لا امر باندې وای زمنګنا او د فیصله پرشه مقذيان امر باندې فیصله داد الله چې اډرو کو ندا اوش دا ته سلوثه نوراله د تا درد ته اوه واپس یو مونډه کجوري ناغه مو تصارفه و تر هغه اختیار نو غل به در ته او یې ماري می حای چمړه پخوا نه نه او دې رته را نس منس نه يرته دا دې کلامه تایید وای نو اعلانuje د تا دلان دیونه چې مخه وکيګا غور دی الله لان ز سائکین ا راخدان تا سانګه د کجوری نور دی په تا با کجوری تازه جنین تازه او جنا یجری په معنا د ټولو لري ور دی تا کجوری تازه چې ته به ټوله او دان نو جنین تازه معنا جنین چې ټوله یعنی تمه ساجو لای کې را کا یا کو سرګې پُل پوي چې نکوي نه تبندن څوک نو معنا درکې مېربان بادشاہ را روځه په خان نظر به خبرو زه معنا دې اشاره وای زمي بنددا خبرونه کون نن را دي اچاسرا نورالا پرم پدي بچي سره خپل قوم تا چلاس کې نیولاو تاحمیرو پلاس کې نیولاو نو دې ایمانه راتلو یو کو یوشي ورین جو شو افترانا دے دادے پساند زن سے جو یا دے موسیٰ علیہ السلام رو یا چونکہ اگا نیک مشہورو ندے من اسرائیلو دا قیداوا چے نیک سریتے بے اخو حارون اخت حارون یعنی اے نیک کھدے نو پلار سا بد انو امور سا کنج رائے نو پلار بدو ندے موب بداوا نشارہ اکڑا مارے می بچی تا چه جواب دینه واخلی ما پرې دینه ته پوسوکای نوې دې سره خبرې کوم ائته تا چې پد ځانګو کې بچې پد ځانګو بچې دې خبرې کی دني عبد الله زم الله بنده محتاج رومبه کلام د حضرت یسا دا جزاء ابدیمه زو محتاجمه ځانګو کې دا خبره کړو رابکیمات کتاب یا مقرر کړې ده مال کتاب اگر دغه دې مال نبی ځکه نه بوت ذاتی شهره د پیدائش نه مخکې لکه پښتونه په پلان مت نی پیلا نو موږ پښتونه چپه دا شوم پارو پښتونه نو بای صفات ذاتی رسالت چې ده صفتی وی اگر دغه دې الله کوله جز دې مخالفو کډالو میسبل کې علاقت تی کار رویا لے پیشای در عدل ہوئے ما شد غتم ابن اللہ وے اس میں ایبی ام واف سر سقل دن کے لئے اولی دن کے لئے اللہ پا دئی اسقل دن کے لئے یا سقل دن کی بھئی دئی اس میں دن کی بھئی دئی اسقل دن کے بھئی دئی کلچ راشی منزقا کلچ لیکن دالیمان من پا گمرای سرگندکی دی اویر رو دی دورد دافسو اس میں کلاکی پورکرشی فیصلی خبر پوری دی ادائنم پا غفرت کدی نمانی دا مسالا منو وابفل الدنیا اصول کی دی باندی دی امونتا واباست کئی شئی تول پیش کئی گئی عاجز دی غیر متصرف دی ملکی صورت باندی دا صورت تفرید ہے عالم الغیب ندی دوسرائی متصرفم ندی نو کې صورت کې احوال د مستفین ذکر شو نو د دې صورت کې احوال د نورو مستفین ذکر کای شو ثابتې مسالات په حالات المستفین راته موست کې مسالې صحه ده یا ته قران کې ابراهيم عليه السلام وزې رښتینه پیغمبر کړه چې پراطا ا پرارا ولې بندګي کې دا چا جناوريس انیج انفذر کلشیس ایا چاره مروت کې چې غوښنه چې غوله اے پلا را را ما ته علم تا نې را غره تا دا بابا یته نو پیږی ما قران له سوزوس پیږم نوراژ ما پوسه او ما پوسه راځي دا بدبیونه اویه دبته بابا ته په غلطه راځه ما پوسه قران درتوام او ما کيم تعالی پر اوبار اے پلا را پندې کې موږ وې شیطان شیطان میرہ بان بادشاہ رہے نا فرمان پلارا دی شیطان پس اے پلارا اے ریگم چوبارتی کی پیتا عذاب نمیرہ بان بادشاہ میرہ بادشاہ کو عذاب نور کی فاخر طبع غصہ کی میرہ فرمانی بکے نو رحمت پہ غضب بذرد کی نو شیبہ دی شیطان دوست نوی پلارے اگر او ردن کے تو زمون دا مرد گاران آیا ابراہیم آرہتی اغورت علاوی انای کاتو حاجت روا ا کمنیچه نوو بوجنم ارجومن م کوو بوجنم ار برت شامان مد مد مد مد نوې پاین اسلام سلامتی دی پتا باندې زمانہ زتا ته سلام علیکم نی ابغه نماغان تعالی ذرا الله ذات مهربان خا دې ربان دې واه تدلكم ادرت شون تاسونا اداچنا چرمر کوي بيد الله واه تدلهم لهم ابالو مراب زردي چن بشم بلې زربناو ميت نوړ کلا چې بيرته شدينه آچ دئ عبادت کو دا وي بيد الله اغينم دردشه سوي جا صاحب کا تیر شو د حق پراستو پرې مسله اپا دیل آئی بائی کاتو نوباخمونجل علیہ الساق ایا قوت اٹولو منگردون انبیاء او باخمونجل اتا دقل میرہ بانینا گردو رمونجل علیہ جبہ رشتیہ اوچتا ٹول رشتیہ نجات کا اپا قرآن کے حالت موسیٰ علیہ السلام و دے خاص شعودی مسئل علیہ او لگلیشوی خبر ان کے رسول میں کہوں او دے مسئلے میں خاص کروں حکم د اللہ دو طرف او د تور خو عنی ذکرہ دلالازدار نجیہ نخواہ ورطازہ آراز بہلیو اچھے تا لیگم اپا خلی امیو تا میرا بانے میں رو دو دو حرون السلام پیغمبر منگا سرم آانتو کھو حیات کا قرآن کی اسماعیل رشتی اگر چھے حکم اوکدتا اللہ اگر چھے حلال اکانو سر گردولیو اگر محتاجو وعدہ اوکدتا چیابت فعل ما تو مر پلارا چی خواه سوی دیدی چی دے حلال کا حلال مکا او دے لگرشو نبی او دے چینابا کو پلتابدار تفمون پذکات او رب سق پسند اللہ تر حلال پسندو ایات کا قرآن کی حالت تجریس او رشتر پیغمبر او چتکڑا امیدل لگا ودر جیب بلند خامخا نبکی سای جو را کری دا جنت مل کرمو سره شنه ای و اگر هغه اور ته یارد جنات سیل خرابانی وکه و ته ما به راو جنات راو زمبا جنا ته پادشوی یتو کرا نه بیا نه راو مل کرمو ته وللې دې او سال تنه تدریږي جناتن لږه امي جوی توباسفر الله زینون کی ما دالی چې د دې جو خرافات وسهات شته جنت له جمی دې آرام دي هغه بل کار نيشته دا د دې دا خرافات ماکان علیا درجه په لنده اباظ وروي چې اسمان ته خوای پورته داږي ازسان چې نعمت الله پدې دنا بیان اولاد دا آدم الله تعالی چې اولاد ابراہیم از یعقوب اداعا چانا کہ مو اعداد کرو اگو اکڑیو مو حاصل دو دے حاصل دے یہ احیات کریا امریم احیسا موسیٰ و حارون حضرت ابراہیم یعقوب اصحاب اسمائل ازیس کلاچ بورسیشو دیز باندے میر حکم نظر اللہ نپرے بوتے دن صدقوں کی جویدن کی طول زمامن خوادو متصرش کلو وازدار کلو اگو طول ما تاجیدی کولا نو پاتی شو پر دین اناد بربادی که دین ذکر دو صلاة لکا اصلاة وقتعامو رکا صورت عراف کی لستیتا چون پا بربادی که دین اتابی شو دو قائشات و کلو نظر دی چه بغر دیشی غیان غی نم اصل که گیتا یعنی غضای کول چی بازن بی بکتایی پیج پیج تا پیج روڑی پکاو آگیتا دیدا مدرازو چی توبوشی ایمان را ری اول دن ایک رضا تسانج دن نبری جنات تا اوزیتی مونو شیر پذیبانیس او جنات ازن کی وعدا کردن میره بان با شاق بلو بندیانو سرنا دیدا اتاقی دوادا دا را چونکی ما تین دو منی یہ اسم فاعل بنا کیدا اتینا عطا یاتی ما مصدر بنا تین ان واد اتین واد الفاعل اتن کیا معنی رفع الف کی او ما تین مترمی معنی مفعول او ان وہ جنت تے ان وہ جنت تے وعدہ اللہ کا خراب شدی ہے تا ما تین زاویتیان باقرا او عدده د جنت دیسره ادای براشي جنت نا وړي پرې کېبه خبره مگر وې له دوی شي بې بې بې پکیوایا ادای له پرې کېبه خوراکي سارا ما خام دا جنت هغه څور کوم بنديانته اسو چې ځان ساته شرک نه له سنوتي او دتانې تالبی پر میراث کو پر میراث کی اوله حساب فی عجز الانبیاء او دیم احساب فی عجز الملائکان جبریل نور آگره وی رولا اولیو سر آلی نویر نورا تذیگو مگر پنجاوات امر اجاوات چه خلائے کی چنین استا ہے فاقا دے چکم دیتر دی بغیر در خلائے دی جاوات نشرتے اللہ را تابدار دی مکنی رتو نی احمد اے رب تعالیٰ پیخز ان کے دانا جزا بائکاتنوں کو واحی ملقض شیوہ رب تعالیٰ نے ان کو امیر دے کے نو ار فابد تفیرہ ار کلک انبیاء عجزتی متصرف ندی فرشتیع جزتی متصرف ندی فابد ہو نبی شرف ربادت تفیرک رہا که متصرف ندی نبندگی کو دا اللہ اکلک ہوسے گا پیبادتا اللہ واس بیر اصول که توی جای چکنه تاکید در امانی اللہ لکه تو سیگه در خواه پا بلنی اپی جنی اللہ را را امنام در خواه ان اوه انسان چی مرشم نو زرده چی بوکیشم دن اس دی استضاعن نیاده انسان تاکرم پخانو دیس شه نو قسمی دی پزاک غلبکم دی او شیطانان دی او شیطانان دغه فېښونکو دلارا څا څپره ژوندم پرمخه جسي ان پرمخه بناسي دغه در ازرنا کم یو چې سختو دغه فرمان یې نه پیل ټول وړا څپره ژوندم کینم او چې کم داعی مشرق ناربا رامخکنه دغه کو چه ده الائک دی پجانم که دن نکه دو صلاح یسری دن نکه دل او صلاح یسری صغول بیاموش کوئیو چه کم دی جانم دو طولے مگر تیرے دن کے دن سرات بانده او سرات بٹل سیریگی او دی پر اب بانده وعدا حتمن وعدا مقضیان پرشی نخلاص بگو پجانم بٹسیریگی نخلاص بگو آگسان چیزانسا اتراد شرک او با گردو داریمان پا کې پر مخیر ولی با گردو ایلت تا گردو دو سوک کلاچ و بلوچیشو پا دیگی دمگایتو نترگن نوی با کافران و مومنان و تاک کمیو دلاغ قرده مقاما دا زائر او خیسته دا مجلس ندیین دا ندانه ده زکا مجلس گوازی کمیو دا چا بنگل خیسته دا. دا چا نمائش کده مطلب ہے کہ خواہ پر مو فضل کرے مطلب بیدا ہو اصور آلہ کی زمون پر خواہ دیئے پر ہونا چا خستوں پر سامان کے او دلیدو ورئین رآئیر ای در خستہ زہین ہو خواہ آواصو کی پر گم رائے کے نمحلت کر کے در مہربان باچا مولاد یم دد یم حد دنیا کے محلت لونے رکے حتی کہ ما مایو عدون ما یو ادون چې دایې رل شی دې سره لوس یا عذاب یا قامت په وשי دی څوک مکان اكمزور د افکار اوس خطه داغه شټو کیکه او کله چې ته عذاب وینې از ته یې الله کسان وا چې توفیق ورکړات اے ته داو چې غي کوشش وکړ دې د کولو دا اجر خستې دی واپس کېدو ینی اسرې چ غوړې پدوم پاتلو دی راو کې شي ماته مالو والا د پوهې په کې د سما د مخابره یعنی ولې ده چې میرا باندې باڅه نه لوز کله نه په غیب وړه کنه خدای سره وعده کړی ده لیکوم نه چوي دی امره په کوتړه زیات په کوتړه دا زاداب نه جاتون دره بس زیات دې زاداب او ابقلم اغا نرسوه وابقلم دلو رفا ميراس اغا چده واججازمه دی ما اقولو هاديه دی ورابشی نوتا تشتور اولو ازاج البشر اولو دیب بده اللانا مذگاران تشیه دیلی ماغین از زن دیلی ماغین انکار بوکی دا نوزی شی لیپ او شیبا په دې مخالف او بې ایمان ماته تا کړې دي ني او خوشي کوي شیطانان کافر او تا ارسلنا خوشي کوي دا نه دي شیطان نه پر ننکم کافر او تا تعوذ منځه چمبور کوي دې چمبا عزایه اوزو څنګه اور وی شایه اورسه وی شایه مولود دي داز تو ګورل کوي شیطان شیطان ور چمبور کوي تعوذ خدای دې لپاره قطورو تلوار موکو دې باندې دا راځه مو تیا کرے دې لپاره تیاवे کلاچ پورت متکان مهربان بادشاہ ته مرمن مل وفدن ملوان او بچړو مجمان جانم تتيږي واغدار بني دشبات واغدار بني شوق دشبات یا واغدار بني دای چاته مالو کو شبات اِلَّا مگر شِفَعَات بَا قَئِئِ اَغَا سُو یا بَا شَفَعَات کی گئی اَغَا چَالَا کِلِو لَئِ پُلِدِ مِرَبَان بَا چَالُو توحید اے لئے نبعی شفاعت مالکان بانی نی بار دیلِ شفاعت مگر آئے چَالَا بَئِ کیا اگر پا توحید تَلِی وَقَالِو وَا دِی انہیوں مِرَبَان بَا چَالَا ہے رَا با کمون پختانوی دور و دروگ ده از برابان چطره اگرده دست میسا ده قلیب دهی که اثمانونا اولی شهید اقتصاد بیان چطاید خواهیم عبد ده او چویز مکا اگرده اگرده اگرده گرم و توتی لکه پختانوی دور و دروگ وای چطره برابان ده اگرده داره دی بیمان دور و دروگ ده اگرده چرا علی باده هم دی مناسب می ربان باد چلا ندیتون اسمان الولمکوالا مذرر بشیب اللہ کا تابدار حب دن آجز دا تول بااجز متصرف چر تری اتا تیش میری رکی مندی راگر کردی مندی دا را اش میری لنگی پشمیل آئے دی معلوم گی راکا اتول برای شیب اوزت احمد کی تشتور یتنو ناکسان ازامہ صلی امان اللہ متصرف یو اللہ امال اوکن ایک او بگر در لیلہا میرے بان باد شاہ دوستی دری لبت دوستا ہے او اگوار کی ہاں مونگا آسان که دے قرآن راستا پجبا سور اگتمن صورت کے ہمون سور لند بیان کر چہ زیرہ ورکے پردیز لرامتا کامتا اویرے پردیبانے کون جگرالو چہ جگرے کئی مسنن منی اصور آراد کردیمون پخواہ دیرے کورونا ایوی دیلی سوک یا او ری دیلی را کش رکزن کش تخو سوگی نظر راضی محتاج و اجزانی بچنکا یا او ری کش کش تخو آواز اخش داری سینی آواز حقیقت همسن وی او سوک وی کز رکزن اغاواز سوی چی دی کش وی کشونو که باره دا غیلن کش نشته او خشوی دخوها واسطا لا تسمو الا حمسا نابوری مگر کشار او رجن خش چهنی در دنیا که حاصل لسورت عز المصطفی من الانبیاء اولا و عز الملائکت سالیا و دعوه صورت فابد وستبر لعبادتی او زواجر منکنین لرا ادا صورت تفريق کومه سبقہ چې غیر عالم الغیب هم دي او متصرف هم نو چې عالم الغیب دی نه دی نو تاسو یو لري را مدد کوي